Det är viktigt, det är viktigt Det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande Nu kommer det program för kulturföreningen Jallarhornet ja. Det var ett viktigt, viktigt meddelande Vi söker historier, vi söker era råd Bådespea, ge oss svar det är väl som du går var Det gav oss hat Ingen manslander, ingen är en kamrat Det tog till flykt och vi sa det emot Vi slog till det sista av det som var tillstod. Vi gav aldrig vika, vi gav aldrig upp. Sverige är vår fosterland Vi väger att smika, vi väger att gå Sverige är vår fosterland Komma till vika, vi kommer upp Sverige är vår fosterland Vi väger att smika, vi väger att gå. Sverige är Vi ska ta slut nu ska packet ut En gång stopp, du har sett som en flop. Vi är gällande, då finns jag inte stopp Kavallärvika, de kavallärv, svalljer emot stjärnan. Det är inte en spika, det är inte en kopp. Svalljer emot stjärnan. Kavallärvika, de kavallärv, Sverige är vårt fosterland Vi väger att Vi väger att gå Sverige är vårt fosterland Vi kommer aldrig Sverige är vårt Vi väger att svika Vi väger Sverige är vårt Ja, ni lyssnar till Jallarhornets närradio Och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Gallerhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Gallerhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm.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 02560 143 022560 143 och eh, vi har så gunnar1.tk netradion.tk det går bra att lyssna på netradion också via gunnar1.tk sen har vi 0.sol.se Nalsol.tk en spegel med massa länkar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 Det finns många här som inte tycker så De vill öppna dörren så långt som det kan gå Men nej, nej, nej, vi måste få ett slut Snart så står ingen väder människa med ut Vi måste välna håll det lilla som finns kvar Du måste andan innan landet tagits ut Sverige, Sverige, din äktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig Vårt tvåna första land Sverige, Sverige, din äktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig Vårt tvåna första land I är uppe i norr, i nytänkandtsland, i vårt första land, och de samma slaviserna hand i hand. Vi ska ackvälla några förfäders riket men gips och svärd, de hjälper för vårt land och vuxer upp för vårat fust i land. Svärd i svärd till mäktiga land i morgon. Stolt ska vi försvara dig, vårt fust i dag. Svärd i svärd till mäktiga land i morgon. Stolt ska vi försvara dig, vårt fust i dag. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig, vårt tvåna första land Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig, vårt tvåna första land God jag jag jag, ja, jag Nej, äh, tack. Så, jag jag äh, äh, Ja, vad får du lova vara. Äh, ja, jag tänkte köpa jag, jag tänkte köpa någonting <coughs> riktigt vackert att ta med mig som som en present som som och ge Aha. bort. Ja. Förstår ni? Jag, förstår, men är, jag ska ja, inte vi... behålla den själv. Utan det är till att skänka. Och, och, ge, ja, men, ja, och ge bort. Jaha. Ja, ja, ja. Jag menar. Eh. Jag, jag köper den av er. Va? Och så får jag doma i ett papper. Eller, hur, hur ni, ni får slå in, Det där vet ju ni bäst själv. Ja. Hur man slår jo, jag, in den. Ja. Det där vill ja. jag inte jag lägga mig i. Så. Ja, ja, jag är bara kund. Så jag ska stå kvar på den här sidan av disken. så, så. Ja. Men, ja. Eh, ja, där vi... förstår ni säkert mycket bättre än mig. Ja, jag vet ja. inte då menar jag, hur man, hur, hur man slår in i era saker, det lägger ju inte jag mig i är, är det någon särskild blomma någon särskild sort som min herre är intresserad av jag eh, det här tover ja, ja, i ja, lite åt ja, något eh, del håll ja, som var ja, kanske. Jaha Jaha ja, ja, eh, eh, eh, eh, vad va, va har ni att välja på? Vad va, va ja. har ni för någonting? Vad va finns det? Vi har kapstadstulpaner begonior, hibiskus anemoner, nejlikor, häng och belja, röda och skära och gula rosor och krusig och ståljök. Psch. Mm, mm, en mullifik mullifiko säger vårt springla och sladder fifan TV-kaktus den vanliga i häcken med lite grönt <laughs> Vandrande kakelgam hyacinter krysantemer hus som vinter utan fenor och ringblommor och spisrosor och knallhorder i ånsmäck och femvåningskrokus pokus <laughs> och två frilansande pansier som andas tungt och sändning från sporthallen i Kalmar och tipsundulater som skriker klinitsvård slutrepiker och dör till häret i tusen baklänge så som i en spegel om man stänger in dem i en vanlig kemtvätt mellan fyra och fem. Och går och sprättigt och gängligt utanför citerande ur kala vagnen och koranen mellan Bob Dylan sorterar oanvända liknelser i spärrarna och upp mot underkastelsen torg och Björn Olveus brottas med sin skugga i slarvigt Sandade bakseten så att äldre damar tappar riktnumren. Och förget mig, ej Nu får ni bestämmer Vad är det ni ska ha nu nånting. För någonting? För någonting. Ja, jag vet inte vad jag kommer ihåg. Ska ni ja, det var så svårt att komma ihåg. Men, om, vad, vad, att komma ihåg allt det där. Kan jag, vad, jag kunde inte få reda på en gång till. Nej, nej, nej, nej. nej. Jag, jag, ska, jag tar något. Vi tar, jag tar något som är här. De här, de här som som är precis de här, de här små gulgröna som är de, ja, är, de, är, är, de är de. Är de får, jag, får jag fråga, är de snögga? Ja, det är en mycket tålig liten sak. De står minst en vecka faktiskt. Om man, om man vill ta men hem men, men, som men ja, min min fråga är den är, är, är, är, är, är den vacker? är den är, är den det? Jag skulle jag skulle vilja ha en snygg men det är en smaksak Jag men, men, men jag tänkte så här, ni, vi kan vi behöver inte prata så högt ja, ja, i förtroende att om den är snygg går, går inte det kan går, gå, snygg, ja, ursäkta, damen om jag om jag, om jag om jag kommer lite närmare så här, om, jag, om jag går bakom disken här till, om, kan, man, kan, man, kan, man, kan man inte säga ungefär om, om, om, den, om den är vacker så skulle jag vilja veta, det skulle vara mycket lättare om jag visste, om den var vacker så skulle jag kunna slå till här direkt på, om men, jag... men snälla min herre, snygg, snygg och snygg, det beror ju på det, det, Jaha, det, det Så den är, den är inte snygg då? Då vill det. jag ha en annan ja, men, då, det, det, det där är ju alldeles personligt ja, men det är en smaksak Ja. men man smaken då smaken, då smaken, om man, hur är den? E ja, men, eller, nej, men, snälla, det, snälla, den här kanske den här kanske är snyggare den här, är den det? Ni står ju här jämt i affären, jag vill jag kommer bara in här ibland och ska ha ja, men, Som en present är, ja, men, Kanske den här ja, men, är snyggare ja, men, Det vore lättare om, om, om, om, om jag visste Om ni tycker att den är snygg så är den väl snygg Är det säkert Är det säkert då Det är ju väl något ytterst personligt Var det den ni menade Den lilla Var det den lilla som var snygg Nej men jag menar Det är väl vad ni tycker det är viktigt det här jag kan väl för helvete inte tala om för er vad, vad, vad som är vackrast det var det faurs de är lite kloka jag tycker vad, vad, vad, vad, vad jag tycker är vackert tycker väl inte ni är vackert vad tycker ni va? nej, men ni får väl försöka nu får ni ta i samman nu får ni ta i samman nu får ni ta i samman och så får ni så får ni så får ni Nej, det är det Nej, det är det Nej, det är Ja, vänta. Vänta, vänta. Nu ska Nej, vi nu ska vi ta det lugn. Nu ska vi ta det lugnt. alls lugnt Ja, ja, Eli. vi sätter oss vi sätter ska Vi sätter oss på golvet. Vi sätter oss på golvet. jag är inte så lugn. Jag är inte så lugn. Vi sitter på golvet här båda två. Ja, så. nu ska ni ha ni för någonting då? Vi skulle öppna skrivbordsbutik istället. Ja, det, var, det var lättare med knappar Vad ska ni ha eller någonting? Eller Åh, Vad ska ni ha för någonting? Eller vad, vad, oh, vad, vill... vad, vad är det här för någonting? Förlåt mig jag, jag, jag förstår Vi har fastnat, jag förstår, vi har fastnat. Jag, förstår att, jag förstår att jag har haft fel Jag är så venlig Ni får ja. förlåta mig ja. Men om vi säger så här Förlåt mig Ja för... Om vi säger så här Ja Jag, jag ska jag, Nu ska jag jag tar, jag tar en vanlig liten blomma vi, är den här liten. Ja. Östersund, mottala. Frihån, Sågero. Härarna Huggberg, Torgsson och Ljungqvist. Akkompanjerade Fredman. Göran en ju entré. Hallå, hallå, hallå. Förlåt att vi är större en stön. Hallå, hallå. Kort resumé över radiomonopolet. I privat regi inleddes försökssändningar på hösten 1922. Mera reguljära blev sändningarna först året därpå, 1923 alltså, och fortfarande i privat regi. Men den 1 januari 1925 övertog Radiotjänst all rundradiosändning i Sverige. Det nybildade aktiebolaget Radiotjänst kom till genom statens medverkan. Staten skulle anlägga och driva sändarna och Radiotjänst skulle handla om programverksamheten. Huvudintressenter blev radioindustrin och pressen. Staten skulle tillsätta två av de sju styrelseledamöterna, därav ordföranden. 1935 beslöt riksdagen att staten skulle ha majoritet i bolagsstyrelsen. Av de sju ledamöterna skulle staten tillsätta fyra. Radiomonopolet var därmed etablerat. För varje dag får man bättre valuta för sin billiga lyssnarlicens. och sett upp en femkjälv. Hösten 1958 bröst det svenska radiomonopolet tillfälligt. Ni lyssnar på Skånes Radio Merkur. Det var Nils-Erik Svensson som startade Skånes Radio Merkur som låg på internationellt vatten i Öresund. Året därefter, 1959, började förberedelser för en radiostation på internationellt vatten utanför Stockholm. Efter många födslovåndor kom premiären den 8 mars 1961. Medan ut i kommer här radionord. Lys, lys Radio Merkur och Radio Nord vann snabbt folkets hjärta. De här stationerna var inte olagliga när de startade sin verksamhet men de gjordes olagliga genom så kallade piratradiolagar som drevs igenom av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet. Radio Nord blev aldrig olaglig eftersom stationen upphörde med sina sändningar den 30 juni 62, en månad innan lagen trädde i kraft. Men genom konkurrensen från Radio Nord tog det på Sveriges radio bara veckor att vidta åtgärder för att möta denna konkurrens. Åtgärder som annars skulle ha tagit årtionden. Bland annat tillskapades Melodi och senare också P3-kanalen där många av Radio Nords populära program återuppstod som plagiat. Nord, stationen som är värd att imiteras. Skånes Radio Mercur, nu under namnet Radio Syr, och med Britt Wadner i spetsen fortsatte sina populära sändningar, som nu alltså var i strid mot den av den då socialdemokratiska regeringen genomdrivna lagen. Britt Wadner fortsatte kampen för sin provinsradio. Här ett nyhetskollage som omfattar åren 1964-71 och som visar den dåvarande socialdemokratiska regeringens iver att skydda. Sveriges radios monopol. Krovners För försvar föttes den här gången av advokat Henning Söström. Han gick kort åt piratlagens tredje paragraf, där det sägs att det är olagligt att inneha en sån här sändare. Den paragrafen måste i rimligheten namn ses i samband med de båda tidigare, där det talas om att sändningar av den här typen inte får störa andra radioprogram menan advokat Söström. Och det gör Radiosyds sändningar bevisligen inte. Den Genevkonvention som åberopas av lagstiftarna ansåg han som en förevändning för en lag som vill främja speciella politiska intressen. Det är en dålig lag som saknar förankring i det allmänna rättsmedvetandet och det krävs därför goda domare. Domare som är bättre än den dåliga lagen och som förnuftsmässigt kan tolka den så att den får ett rimligt innehåll. Som illustration till hela Radio Radiosydschef fru Britt Wadner, dömdes idag av Malmö rådhusrätt till tre månaders fängelse ovillkorligt. Jan Bonnevieh kommenterar. Den här domen betyder en total seger för åklagarsidan i Britt Wadner-rättegången. När målet behandlades av Malmö rådhusrätt för 14 dagar sedan så yrkade byråchef Erik Winberg vid riksåklagarenbetet på ovillkorligt fängelsestraff och hans motivering för det kravet återfinner man i rådhusrättens domskäl idag där det bland annat heter att med hänsyn till den upprepade brottslighet som fru Wadner gjort sig skyldig till anser rätten att gärningarna förskylla frihetsstraff. Fru Wadner har den... På stationen blir det mycket fort, mycket trångt och där hörrades det och överlämnades blommor men också chokladkaker och annat smått och gott som fotbollet kunde inköpas i järnvägstationens olika kiosker. Det var självfallet mycket med ungdomar bland de uppvaktande bland annat från Danmark men också i ögonfallande många medelålders personer liksom unga makar med barn. Så rullade det då tog ut i väg med Sveriges populäraste förbryterska som blomstersmyckad och leende men med tårar i ögonen vinkade till en del av sina trogna lyssnare och sympatisörer. Fru Britt Vadner, Radiosyds grundare och chef har alltså idag gått in med en skrivelse till regeringen. Fru Vadner begär med hänvisning till den ännu gällande lagen om radioanläggningar av 1946 att få starta tv och radiosändningar från Lund. Tre timmar eh, tv varje kväll skulle det bli och radiosändningar dygnet runt. Når... Idag uppvaktade Radiosyds ägarinna Fru Britt Wadner, kommunikationsminister Olof Palme. Efter Riksdags beslut om skärpt piratradiolag har hon inga möjligheter att sända från sitt fartyg. Hon ville nu ha dispans från gällande bestämmelser för att kunna fortsätta sändningarna på land. Stadsrådet alltså, Palme, ni gav inte fru Wader något hopp alls. Själv förde hon fram tanken på ett dispansförfarande. Vad säger ni om det? Ja, ett sådant tillstånd att bedriva sändningar det kan inte ges. Efter, med hänsyn till det avtal som finns mellan Sveriges Radio och staten. Och som ju en mycket betydande majoritet i riksdagen står bakom. Eh, har inga som helst möjligheter att ge ett sådant tillstånd. Det finns alltså inga möjligheter på något sätt för henne att fortsätta sin verksamhet. Inte till sjöss, inte till lands. Har, ni har en mycket negativ syn på hennes verksamhet. Ja, negativ, eh, negativ så tillvida att eh, den är, är emot de eh, lagar som riksdagen har Stiftat och den är emot de domar som domstolarna har fällt som jag har förklarat att den är olaglig, alltså tolkat lagen och i en sådan verksamhet kan ju inte för att komma. man måste ju följa spelreglerna. Radiosidan är idag en helt legal radiostation i Gambia. Sveriges radio har efter dessa år sakta men säkert bit för bit återinfallit i sin lugna törnrosa sömn. Det program som vänder sig till ungdomar har ett efter ett lax ner när Närradion startade på våren 1979 var utgångsläget detsamma som när de kommersiella stationerna startade. Sveriges Radio hade nog chalerat ungdomarna. Därför var det naturligt att musikstationerna inom Närradion snabbt gjorde Närradion känd och populär. Men historien upprepar sig. Åtgärder måste vidtagas. Man börjar med att låta Stim agera som bödel genom att ta oskäliga avgifter för musiken trots att förebilder utomlands inte saknas. Göran Lindemark från Mälardalens Radiosällskap träffade 1980 Rick Harris på WBAI i New York, en station som finansieras uteslutande med lyssnarbidrag. När jag berättade för Rick Harris att vi på Stockholms Närradio betalar ungefär 50 dollar per timme för grammofonmusiken så blev reaktionen den här. Mm. Well that that would be that would that would take us off the air. We would go off the air if that were the case. Uh... We could not afford to pay that amount of money, $50 an hour. That would be, uh, well, we're on 168 hours a week. That would be something in the neighborhood of, uh, what, $8,000 a week? You have to pay $8,000 a week for broadcast rights to music. Well, we Det horribla stimmagifterna resulterade också i att en del föreningar tvingades minska sina sändningstider eller upphöra helt med sina sändningar och för att centen och folkpartiet i den nuvarande regeringen skulle kunna enas inför närradions permanentning instiftades en särskild paragraf. Syftet var att ytterligare försvåra musikstationernas verksamhet. För att få sändningstillstånd ska en sammanslutning ha en annan huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Den ska också ha bedrivit verksamhet inom sändningsområdet under minst ett år. dag ställde pötter som till med aktion och sålde bort möbler och andra don galoscher och klappträn och utslitna stor som inte man behöver när i stan man bor och bunkar fat och koppar både med och utan öra till de ut det vart i slut i obeskrivlig röra och pyns och förklästräck och solparasol porträtt av svärmor och några andra troll och skänkar bord och stora rullgardiner och bonsjurer och underbyggtskalsonger kastar glas och gipsfigurer och supglas och tömstockar hinkar och städ och skapte sexer med dåligt bet. Och folk kom det knallande dit pö om pö På nöjen de har ingen överflöd Och kärringarna sladdra i mun på varann Och gubbarna de tog i smygen tår på tann Och Per på mon som höll aktion van och hålla låda Det gick som små kan prata lort så jädringarna nåda Du Agus ja, du brukar ju ta dig en lur Du får för i krona ett gammalt väckarur Ett hanklaver fick Sjögårds det var det ingen ljud i Och Lars i svänga fick en säng som Pettersson stått brud i Och lökters på stilla och så en rull, de köpte kaljuan för sig han var full En flätt fick Pia och det är till en bas och den andra i ram och glas de gick för i krona för glaset var spräckt på Köpbergsgatan som det är väl knäckt Charlotta fick i vagga fast då en gammal fröken Och killeleken såldes fattflarin var väck på göken Och strykaren och flugsmäller tomglad och spik Och Petterssons frack som var nära på antik En tavla utav ark den gick för en och sjuttio Fast där på Noak syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i frön. Med molkskinn och örn gott och annan lump de tog sig en tuting i smyg då och då, affärerna de gick liksom bättre då de ropa in skänkar och stövlar med knarr, och Petson klev i kring och bjöd på röksigar de ropa in i skopa och sen drack i allihopa, en skål för på moln som var så jävriga Europa och Petson han fick en så kallad rökock när körkvärden ropar in han fisker och, sen ska du ha en på in här till där du åker i helvete den här blir bra när den ska skrämma kråkor, när Aron i hult på in ett porslin Med handtag till vänster Ja då vart det ett plin. Till sist var det slut På varenda final Och sen var det nära På karneval Det konka och bar Och de knoga och slet Och hur det klara upp Är det knappt jag vet Salotta sakta hem till gamla vagga på en kärra Och Sjögårdsfär sköt på förlossningen en ära Och August fick fart på sitt fattiga mär Så bunkarna skramla och skänken for isär Lovisa gick med värshistorien in under blusen Och ledde hem sin göp som var lite grann på snusen Och rådig i halsen kom per och på morn. Men vem var det slutet på den aktionen?